Бъдете съвършени. Трябва да вземем участие в Божията работа. Това значи да мислим, да чувстваме и да постъпваме като Бога. В природата трябва да работим по новия начин, а именно както Бог работи. Той работи по всесъвършен начин. Бог е дълготърпелив. Ние ще бъдем търпеливи. Бог е всемъдър. Ние ще бъдем мъдри. Бог е вселюбящ. Ние ще бъдем любещи. Бог е всесилен. Ние ще бъдем силни. Бог е това, което ни потиква да мислим и да работим. Паднал си духом, той те повдига нагоре. Искаш да умреш, той ти дава потик да живееш. Не искаш да работиш. Бог отвътре ти казва, иди да работиш. Аз гледам моите мисли и разбирания да съвпадат с разбиранията на Бога. Не искам заради мен да се изменя времето, но се съобразявам с времето, което великото разумно начало нарежда. Каква е задачата на човека? Непрекъснато самоизправление и самоусъвършенстване. Бог е непрестанно изявление на съвършенството, а човек е непрестанно изправление на себе си в пътя на съвършенството. Това е тълкуването на стиха «Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш». Човек непрестанно коригира своето несъвършенство в пътя си към съвършенното.